Čtení z první knihy Mojžíšovi. Bůh zkoušel Abrahama a řekl mu Abrahame. Odpověděl, tady jsem. Bůh pravil, vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Isáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím. Abraham vstal časně z rána. Osedlal Osla, vzal sebou dva své služebníky a syna Izáka. Naštípal dříví pro celopal a vypravil se na místo, kterému Bůh jmenoval. Třetího dne, když Abraham zdvihl oči, uviděl z dálky to místo. Tu pravil Abraham svým služebníkům: Zůstaňte zde s Oslem a já s chlapcem půjdeme tamhle, abychom se klaněli, a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví na celopal. Naložili je na svého syna Izáka a rokou si vzal oheň a nůž. A tak oba dva šli spolu. Cestou se Izák obrátil na svého otce Abrahama a řekl otče. Odpověděl, co je můj syn? Izák na to, hele, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu? Abraham odpověděl, Bůh si vyhledne ovci k celopalu můj synu a šli oba dva spolu dál. Když došli na místo od Boha určené, Abraham tam vystavil oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vstál Abraham ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale hospodinův anděl na něho zavolal z nebe, Abraháme, Abraháme. Ten se ho tady jsem. Anděl řekl: Nevstavuj svou ruku na chlapce a nedělej mu nic zlého, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna. Abraham pozdvihl svého hle, za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abraham šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Abraham nazval to místo, hospodin se stará. Proto se dnes říká nahoře, kde se hospodin stará. Hospodinu v anděl zavolal na Abrahama druhé z nebe a řekl při sobě samém přísahám pravý hospodin, že jsi to udělal a neodepřel si mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na morském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl. Potom se Abraham vrátil k svým slušebníkům a vydali se na cestu do Beršeby a Abraham tam zůstal bydlet. Slyšeli jsme slovo Boží. Mohli bychom říct, že to byla až nelidsky těžká zkouška, kterou Abraham musel projít, ale mohli bychom také říct, že tou zkouškou Abraham prošel a prošel velmi dobře. Nevíme, o čem uvažoval cestou na tu horu, kde tedy mělo dojít k, tomu, k té oběti vlastního syna, ale víme jistě, že Bohu nic nevyčítal, víme jistě, že nedošlo k tomu, že by si řekl, tak já mám vlastní, vlastní cestu, svoje plány z budoucností a tohle se chci jak si, ušetřit a nevydal se jinam. Abraham vlastně prošel tou zkouškou, která, dá se říct, byla zkouškou životní. Je to eh, fakt, že... My si můžeme říct, to je takový příběh, který se nás osobně nějak nedotýká už z toho důvodu, že po nás se nikdy nic takového nemůže chtít, nám se nikdy nic takového nemůže stát. Ovšem to, že přicházejí zkoušky, které můžeme nazvat životními zkouškami, to je pravda a na druhou stranu lze tedy říci, že může se nám stát, že budeme podrobeni takové zkoušce, která bude taky až nelidsky těžká. Důležité je, jaký postoj Abraham zachoval. Už jsem řekl, žádné utápění se v sebelítosti, žádné vyčítání Pánu Bohu, ale důvěra, že když mu Bůh přislíbil, že z jeho potomstva vznikne veliký národ, že jistě má řešení i pro takovou situaci, kterou on lidsky prostě řešit nedokáže tak je tam pro nás takový příklad vlastně v tom příběhu Abraháma, který bychom měli mít na paměti zvlášť ve chvílích, kdy se opravdu vyskytuje, co si v našem životě, co se lidsky prostě teď hned vyřešit nedá. Můžeme procházet různými zkouškami, ale důležité je to, jak se k ním postavíme. Důležitý je ten náš postoj. Stejně tak, jako byl důležitý postoj Abrahama. Tak nezapomínejme na to, že Pán Bůh je s námi i v tom, co my si myslíme, že je nezvládnutelné teď. Že Pán Bůh může mít řešení i pro takové věci a záležitosti, které nás absolutně přesahují. A nezapomínejme na to, že ten náš postoj důvěry, že Bůh vždycky řešení nějaké má a na nás záleží, zda mu vlastně jak si umožníme svým postojem, aby to řešení nějak prostě přišlo, tak na to nezapomínejme. To mějme stále na paměti. Tak ve chvílích, kdy je těžko, ve chvíli, kdy přicházejí zkoušky, ať už to jsou různé zkoušky, může to být cokoliv, co se nám prostě zhroutilo z našich životních cest a plánů, může to být nemoc, která vstoupí do našeho života nebo do života druhého člověka, může to být dokonce i smrt někoho, koho jsme dobře znali a u koho bychom nepočítali, že tak to odejde třeba, tak je třeba, nebo je potřeba prostě zachovat se tak, že ta důvěra v tu boží přítomnost, prozřetelnost, boží plán, který prostě vždycky ví, co a jak se má dít dál, že ta důvěra je u nás prostě potřebná, aby se projevila. Tak tu důvěru projevujme vlastně tím, co hovoříme dnes a denně v modlitbě Otče náš, buď vůle tvá, tak to je prosím pěkně, Odpověď na všechny ty naše zkoušky. V těch zkouškách můžeme obstát vždycky, když tu důvěru vyjádříme i těmito slovy, i tím naším postojem. Tak, Pán dejte jsme dostatečně silní na každou zkoušku, která nás ještě v životě čeká.